الرحمن الرحیم معرفت محمل تعریف دا دی لغتن سده محمل اسم مفول د دا, دا احمال لا احمال وی بیمانت ترک کاننا الراوی تبویگنی راوی ترکل اسم بدون ذکر ما بریخه د نوم بغیر د ذکر کول دا غنه يم يميزه و غیره چې پاغې دي د دې تميز د غر ناراشی د ذکر د محمدو نوم ذکر کړه د خدا سی سلام او د دلیل نه ذکر کړه چې بل نه تمیز راشي استلاحنا دي توي ان ير وي ان شخصين روایتو کی اوراوی د دوو شخصین متفقین نہ فی الاسم فقط پنوم کی اتفاق دے فقط او مع اسم لب یا سر د پنوم پلا د پلار نہ او نہ وہ ذلک او دوڑ جدا نہ کی بما یخص کل واحد منهما ہا چھ خاص دی د ہری اور پوری د دوڑو نہ ندیس را گرس کلا زرر رسی ویمتا یا درر الیحمال احمال کلا نکسان رسی ویا درر الیحمال دراویدانم محمل پری خل لا زرر رکی کان آهدو ما سقتن کیاو سقی والاخر زعیفن زعیفن او بل زعیف دے لیانه لا ندری منگلپتن لگی من الشخص المروی عنه هنا سوک دی آغا کس چی د آغا ندل تا روایت شوه فروبما کان الضعیف من هما کلپ کی ضعیفی ده دی دوارونا فیو دعف الحدیث انو حدیث ضعیف چی خموله پتا نیلگی علتنم کی تمیز نه آغا لے اما اید آکان ثقه تینی کدوار سقه فلا یدر ال احمالو نزرر نور کئی محمل پر خودل دنم پس حد د حدیث کې. لأن أي منهما هر یو چې دی دواړو کېان المروی عنه چې دا روایت داغنه نو حدیث صحیح ده مثال به سن گئی اذا خان ثقتين چې دواړه سکی هغه چې واکي شوی دی بخاری رحم الله تذ روایت ددنه ان احمد دا احمد نه غیر منسوب ده نسبته نه کړه شوی عن ابن وهب فاما فاما احمد ابن صالح يا احمد ابن اسعد وكلاهما ثقه دوانا ثقدي اذا كان هذما ثقه ولا خرج ضعفا اكيوشي قيل ضعيف لك سليمان ابن داوود او سليمان ابن لك سليمان او سلیمان ابن داود فَإِنْكَانَ الْخَوْلَانِيُّ فَهُوَ سِقَةٌ وَإِنْكَانَ الْيَمَامِيُّ فَهُوَ دُعِيفٌ سلیمان ابن داود یو خولانی ده یو یمامی ده الفرق بينه وبین المبهم دمبهم او دذی محمل پا من کسا فرق ده والفرق بينهما ان المحمل ذکر اسمه این نومی ذکر شیخوالتا وسطعینو ہو ذاتی غیر متعین دے او مبهم لم يذکر اسمو دا آغیا دو نومی ذکر نی نوم محمل او, محمل او, محمل او مبهم بانی پوشوئی مشهور د مصنفاتنا پا دے کی کتاب المکمل فی بیان المحمل د خطیب بغدادی رحمه اللہ باس سامند په معرفت د مبهمات کی تعریف د مبهم سده لغتن المبهمات جمع مبهمن جمع د مبهمدا اداه اسم مفعول ده د ابهام نه زید ایزاح ایزاح وایو شی سرګندور ته ابهام کی پټواله پورتوی اصطلاحن سته وای من عبه ما اسمه فی المتن داغنم پا متن کی مبهموی اویل من الرواد یا پیوز اسناد کی در او ممن لہو یا داغ چانا چیاغله پر روایت کس عملا دخل او مما له علاقهن بر روایت چیاغله دی روایت سره نسبت ده فواید دین سره ودین کان نه بھام فسند ک چر بھام په سند کی فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَعْرِفَتُ الرَّاوِي نُو فَائِدَةُ قُولِ بَشِيدَ دِينَ معرفت الرَّاوِي انکانا سِقَةً کَ سِقَةً وِي وَزُعِيفِ نُو لِلْحُکْمِ عَلَى الْحَدِيث حدیث مانے با حکم مستفاد کیگی کَ سِقَةً دے نُو او دے و کَ نو دے نُو حدیثم وين كان في المتن اكب المتن کې دي له فواید کثیره دي ابرزوا ها ډیرا غټه फायदा پکې ده معرفت صاحب القصه دي کی معرفت دي صاحب القصه او وسائل یا سقط پوسکای حتا اذا خان الحديث منقبته حتی ادا کانا فی الحدیثی من له لہو که پا حدیث کی دیس فضیلت بی نو عرفنا فضلہو من بدداغ فضیلت پی جنو و این کانا اکسو ذالک او کدی دینا اکس خبری نو فیحسلو بی معرفتی ہی حاصل بشی په پی جندو د سلامتیا منا زون بی غیری ہی چی بل چا دا نشی منا فادو لی السحابہ ذغلوی جلیل القدر صحابه کرامنا و کیفه يعرف المبهم مبهم ما څنګه پی جن دیشي يعرفو بهد امرين په یو د امرینو پی جن دیشي بيوروده مسمن في بعض الروايات الاخرى په بعض روايتونو کې د را راځل خو مبهم د بل کې ذکر دی او بیتن سی سه اهل سیری علا کثیر منه یا اهل سیرت ډیروالی سر د تصریح ای اقسام د دې سی دی ويقسم المبهمو بهسب شدت الابهام تقسیم کی دی شی د مبهم په اعتبار د شخوالی د او د عدم شخوالی سلورو قسم نوتہ و ابدا بيشدها ابهاما و يز شوروكم باغدر سخت دوینه په ابهام کې رجل و امراتون شړي اخذه د ابن عباس رضی الله عنه انه رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هذا الرجل هو لقره ابن هافج دا سره اقرب ابن حافظو اې دې په لغورې اوس غره په دې صورت کې خپه ته وي د پوسكون کې سوک ده رجل ل رجل کې ابهام ده او دا اقرب بن حافظو الابن والبنت لور زې یا لور وایل حق او لخت او دې سره په وسوال راضي ضرور او خورم ویبن اللخ ویبن اللخ ویبن و ابن الاخو ابن اللخت یا او د خړی وبنت له وبنت لخت لك حديث د ام عطيه رضي الله عنها في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء و صدر اس دا بنت سوقه نويدا شهنه بيبي بی و غره تفسير راغ العم والعمت كالترود پپوي ابي واسکي دي سره خال او خاله ماما او ماسي او ابن و بنت العم او ال عم يا لور د یا د پپ و ابن او بنت الخال والخاله چه دا د ماما لور زوي دي او که د ماسی لور زوي دي لکه حديث ذراف ابن خديشن عمي هي نهي راغل د عن المخابره د مظاهرات نتا سره په بابو البيو سوال باب المدغ کې براشي په باب د دغه کې د بيو کې او بيو کې براشي به محابره بيو کې دا را روان دي اسم عمیه زوحیر بن رافع او لکه حدیث دا عمی عمت جابر, جابر اللتی باکت اباہو اید دی پلار بانی جرل لما قتل یو موہدن نو اسم عمتی فاتمت بنت عمرن او کلا رازی بھام زوج و زوجہ کے لکه حدیث دا صحیح ہے نو پوفات دا, دا زوج دا صبعہ کے نو اسم زوج حساس ابن خولہ او حدیث د زوجی د عبدالرحمن ابن زبیره لته کانه تحت رفع القرضي فتلقها ها طلاق ورکړو تمیمتو بنتو دا غیو تمیمه بنت وهب اشهر د مصنفات ن پدی کیسی دي صنف فیا ذنو عدد من العلماء ډیر علما او پدی کی کتابونه لیکلی ومنهم عبد الغنی ابن سعید او خطیب بغدادی امام نووي و احسنوها و اجموها کتاب المصطفاد من مهمات المتن والاسنات لولی الدین العراقی رحمه اللہ